Хоча, хіба не це вабило його до неї, не тішило його гордість – бути коханим самої принцеси. Це надавало його стосункам з мері Тюдор надзвичайної гостроти. До того ж, було в мері щось, що змушувало ризикувати заради неї. І ось тепер він – бранець. До нього ніхто не приходив, ним ніхто не цікавився, і Брендон впав у меланхолію. Тепер його не лякали думки про камери катувань і лементи, що лунали звідти. Він уже зрозумів, що раз його не вбили одразу, то його провину не доведено, а нинішнє становище обумовлене швидше гнівом короля. Правда, від цього не легшало. Але тепер він часто згадував розповіді про людей, які провели у Таурі все своє життя, про яких всі просто забували, і якщо вони не вмирали в Таурі, то виходили звідти вже глибокими старцями. Тауер недарма завжди викликав у Брендона тремтіння, як у кожного з оточення королівських осіб. І все таки Чарльз Брендон не належав до людей, котрі надовго впадають у розпач. Хіба він не був улюбленцем долі, людиною без роду, без племені, яка піднялася до того, щоб сидіти у королівській раді іменуватися мілордом. Можливо, він зазіхнув найбільше, на сестру свого володаря, однак, кажучи відверто, він все-таки втримав себе в рамках і, по суті, залишився слугою Генріха, не зрадивши його. А потім настав день, коли Брендон почув постріли гармат і шум у місті. Стражник, який приніс йому їжу, не втримавшися, повідомив, що стрелянина – знагоди знаменної події. Сьогодні, 13 серпня, леді Мері Тюдор виїхала з Вестмінстера в Гринвіч, де буде укладено її шлюб за дорученням з Людовіком Валова, якого представлятиме герцог Лунгвіль. Коли страж вийшов, Брендон якийсь час сидів, уп'явшися поглядом у порожнечу. Жодних розумних аргументів, жодних думок про те, що це було визначено вже давно Тільки біль Уся його образа і злість на мері зникли Залишилося тільки нерозумне і болісне почуття втрати Все закінчено Вони зламали її, вони змусили її підкоритися Він же... Яка комусь справа до нього? Його усунули, зробивши в'язним, і мері скорилася Бідна дівчинка, вона так боялася цього шлюбу, так боролася за себе, за своє щастя. «Я хочу бути вашою дружиною», – так вона сказала йому, і це водночас шокувало і п'янило його. Можливо, він сам хотів цього, і навіть більше, ніж сам собі зізнавався. Зараз він, немов не помічав стін своєї темниці, він закінчений егоїст, забув раптом про своє сумне становище і вже не звинувачував у ньому її. Він тільки шкодував Мері, відчував її біль. Чудова моя. Йому належало усвідомити, що від самого початку їхні почуття були приречені. Їм не слід було кидати виклик усьому світу. Зрештою він і не кинув. Він підкорився існуючому порядку. «Та Мері... Вона особлива, вона не така, як усі ми, підлесники й лицеміри у королівському оточенні. Для нас це коло стало замкненим, вона ж змогла вирватися з нього, змогла розімкнути його. І її зламали, болим і приниженням змусивши підкоритися». Чарльз раптом подумав про своє нинішнє становище і зрозумів, що його безпека і, можливо, майбутня воля – Залежали саме від її покірності. Як безглуздо. Вона сподівалася на нього, шукала в ньому підтримки, але саме через нього змушена була поступитися. «Це закономірно», – говорив розум, – це жахливо стогнало серце. Брендон не одразу зміг опанувати себе. Однак, коли вранці наступного дня його зненацька відвідав Томас Улсі, Чарльз уже взяв себе в руки, навіть жартував з канцлером, іронічно уболіваючи за те, що змусив мілорде архієпископа відвідати його такої ранньої години, коли навіть птахи ще не прокинулися. «Я просто ще не лягав», – сказав Вулсі, гідно влаштовуючися на твердій лаві біля стіни – і з інтересом роздивляючись Брендона, який, якщо взяти до уваги його зім'ятий вигляд і темні тіні під очима, теж провів безсонну ніч. «Я прибув сюди прямісінько з Гринвіч-Плейс», – продовжував він. «Весільний банкет там затягнувся до світанку, та щойно гості почали розходитися, я негайно вирушив до вас». Брендон поклонився, грайливо посміхаючися. «Я вражений вашою увагою. Сподіваюся, ви не такий стомлений, щоб не розповісти мені про весілля за дорученням. Було б цікаво почути вашу розповідь, адже я тут зовсім позбавлений новин іззовні». Вулс із інтересом подивився на нього і відзначив, наче поміч іншим, що Брендону нікого звинувачувати у своєму нинішньому важкому становищі, крім «себе». І лише від нього самого залежить, чи залишатиметься він і далі в'язнем Тауера, чи вийде на волю. З усього сказаного Чарльз зробив висновок, що вуз і справді доклав руку до його арешту. І раз він прибув так терміново, то або ж побоюється того, що в нього є проти нього, або ж у нього є наказ Генріха. Та Брендон не поспішав відкривати свої карти. Йому потрібно було спочатку зрозуміти ситуацію. І він, спритно уникаючи натяків в Улсі, усе-таки наполіг на розповіді про весілля Мері. В Улсі поступився. Наша принцеса була надзвичайно гарною. У сірій атласній сукні, прикрашена найвишуканішими коштовностями – Серед яких на її корсажі був і безцінний діамант – подарунок Людовіка Що його називають неаполітанським дзеркалом, який оцінено в 50 тисяч крон Отож, наша принцеса сяяла і була така гарна Що Лонгвіль, який виконував роль нареченого, навіть загордився, немов забувши, що одружується за дорученням Ось як обсміхнувся Брендон він відчував, як уважно стежить за ним маленькі очі Вулсі, і кинув недбале зауваження, що, мовляв, не така вже й сильна прихильність Лонгвіля до міс Джейн Попінкорт, якщо він захопився під час церемонії своєю нареченою. Вулсі ж розповідав далі. Після полуденної меси архієпископ Лондонський здійснив обряд вінчання, і герцог Лонгвіль, як довірена особа Людовіка XII, оголосив про свої повноваження одружитися із сестрою англійського короля, а Мері відповіла згодою і навіть посміхнулася при цьому. Потім гриміла музика, звучали привітання, і відтепер її високість Мері Тюдор – Належало іменувати не інакше, як її величність королева Франції